«Болить дуже? Терпіти можна. Зараз я знайду підводу і відвезу тебе додому, а там уже будемо рятувати. Я сам дійду відповідь добрення. Рана, здається, неглибока. Стріла влучила в лопатку. Ну, якщо так, то слава Богу! Просто дивно, що наші стріли не долетіли до татар, а їхні на такій же відстані поранили стількох наших. У них тугіші, далекобійніші луки» і їхні стріли летять далі, ніж наші, відповів Добриня. «Тепер будемо знати», – гірко сказав Дмитро. «Але якою ціною здобувається наука?» А Менгу це знав. «Ми можемо скористатися цим знанням ще раз, скажи воєводо нашим людям, щоб не висовували без потреби носа із-за заборола», тихо промовив Добриня, кривлячись від болю. Дмитро обережно виглянув крізь вузький отвір в і вигукнув. Ні, мингуже не скористається новою нагодою послати в наших безпечних киян ще одну сотню стріл. Він тікає. Він облишив намір обложити місто. Ми врятовані, Боже, невже це правда? На його словах всі кинулися до заборола і, перевісившись через нього, глянули на широкий передбрамний майдан, де темніли тіла побитих полонеників і на засніжений посад обабіч Васильківського шляху. І, полегшене зітхання, вирвалося з багатьох грудей. Так, Менгу справді відступився від думки взяти Київ. Від золотих воріт він протореною дорогою спускався вниз, поспішаючи навздогін за своїм військом, що, мов обжертий полоз, поволі виповзала з Хрещатого Яру на гору до Печерського монастиря, і десь там зникало в їм листій безвісті далини. Розділ другий. Калимовий кут. Скрипнули двері, і Добриня розплющив очі. До покої зайшов воєвода Дмитро у супроводі невисокого плечистого чоловіка широкою смолистою бородою. У незнайомця усе було темне, і борода, і чуб, і очі, і годів. Тільки зуби блиснули сніговою билизною, коли він розкрив рота, щоб привітатись. Воєвода підійшов до ліжка. Ну, як си маєш, хлопче, болить, болить. Я привів тобі лікаря. Це гречінь Василакий. Він подивиться твої рани і зробить, що треба. Ти вже потерпи голубе трохи. Микола теж терпів. Потерплю, тихо відповів Добриня і підвів голову. А як там Менгу? Не повернувся?» Слава Богу, ще зклятий. Здарниця пішов прямо на Бориспіль. Не по зубах йому наш Київ. Може, обмене нас цілихо? Краєм ока спостерігаючи, як гречін віймає із дерев'яної скриньки різне лікарське причандалля, Добриня заперечив. Ні, не обмене. Ти, воєводи, не знаєш тих людей. Вони хижі і задрісні. Вони вже побачили Київ. Дізналися про його багатство і не заспокоїться доти, доки не візьмуть його на щит, не пограбують та не сплюндрують дотла. Отже, ти вважаєш, що Менгу лише розвідував підступи до Києва? Тільки так, правда, він покладав деякі надії на своїх послів, які повинні були умовити киян піддатися йому по добрій волі». Та коли це не вийшло, обмежився тим, що пошарпав околиці міста, роздивився все, що міг, і повернувся назад до Батия. Невже сюди прийде сам Батий? Коли ж? От цього не знаю. Може скоро, а може влітку чи восени? Це вже як йому заманеться? Воєвода замислився. На його крутому лобі туго зійшлися на перенісці густі брови утворюючи глибоку, прямовисну зморшку. А може і не прийде? Все ж може трапитися. До весни правець його схопить, або якась інша болячка задушить, от і не прийде. Добриньово рухнувся, бажаючи заперечити, але тут же скривився від болю. Ну, сподіватися на таку випадковість не слід, бати ще не такий старий і не хворий, а якщо й задушить його яка-небудь болячка, то на його місце стане менгу або хтось інший із Чингисханових нащадків, може, ще безпощадніший. Підійшов лікар, і їхня розмова припинилася. Гречин присів на ліжко, поклав пораненому долоні на лоба. Повернись, на хлопче, до мене спиною, я подивлюся, що там у тебе. Добриньо обережно перевернувся і тут же засичав. Несподіваним ривком лікар висмикнув із тіла на конечник стріли, що вже встиг кипіти в рану. «Ой!» – Василакій притримав його за плече. «Тихо-тихо, нехай трохи поболить, зате з рани вийтича зіпсована кров. Тобі пощастило!» Стріла наприкінці польоту втратила повинну силу і застряла в лопатці, але кістки не роздробила. І несподівано запитав жону маєш?» «Ні, не маю». «Ну, то до свадьби загоїться». Але тиждень чи два доведеться полежати тут голуби. Василакій відрізав шмач чистого полотна, намазав якоюсь мазю, приклав до рани і туго перев'язав довгим тонким рушником. Відпочивай, а я завтра навідаюсь. Зібравши свої речі, він дошумно вийшов. «Тиждень чи два!» – вигукнув Добриня, коли двері зачинилися. «Ні, як мені лежати тут тиждень чи два!» «Чому? Хіба тобі тут погано?» Нахмурився боярин. Непогано, та душа рветься в Калиновий кут. Чи живі там мої, а може порубані, постріляні? Чи верстають важкий шлях у татарську неволю? Я розумію тебе, але не поспішай. Видужай спочатку. Якщо твої родичі живі здорові, то й через тиждень чи два побачиш їх. А якщо ні, то ні сьогодні, ні через тиждень «Уже нічим їм не зарадиш», – сказав Дмитро, і несподівано сівши на ліжко, нагнувся і поцілував Добриню в чоло. «Дякую, друже мій, за Янку, за доньку мою любу, ти врятував її. Я довічний твій боржник, довічний», – Добриня зніяковів.